Elhamdülillahi Rabbil alemin. Və sələt və səlamu ələ əşraf ələbiyyə Gəməhsəli. Seyyidina Muhammedin və ələ əlihə və sahibihə əcmağın. İnşallah, yəni qısaqa və sələb ələyə. Qısaqa və sələb ələyə. Qısaqa və sələb ələyə. Qısaqa və sələb ələyə. Qaqaqa namaz qılmayanın kafir olması barəsində icma eləməkdir. Dəqiq. Yəni, kim desə ki, icma eləyiblər, xəta eləyib, rədaşlar. kim desə ki, əhl və cəman əqidəsinə görə namazı qılmayan insan kafirdir, yəni, bu, yekdi lirəkdir, icma eləyiblər, xəta eləyib o insan. Həmisində kim desə ki, namazı qılmayan müsəlmandır və yəni, bu, icmadır əhl Bu da xəta eləyib. Ona görə hər günümüzün üzərində vacibdir ki, deyəsən, desin ki, namaz qılmayan hökümü barəsində əhl-i sünə və cəmal ixtilaf edib, qeyd etməli mütlə. Həmsə sahabələrdir. Sahabələr icma eləməyib, icma etsəydilər əgər sahabələr. Ee, sahabələrdən sonra gələn alimlər yəni, bu icmadan çıxmazdılar. Tabimlər və s. Və alimlərin əks rəy demələri olsun, Məhzəb alimə, Əbu Həniyif, Əlman Malik, əlman, əlman, əlman Şafi Onlar aramısını müsəlman görüldürlər. Demələri dəlildir ki, icma olmub o vaxtdır, sahabələrdir. Çünki icma olsaydı, heç bir alim cürət eləməzdir ondan çıxmağa, icmadan. Sadəcə olaraq, gəlib bir əsərdə ki, Nəbullar bin Şafiq, rəhəməlullah rəvayət edirlər ki, ondan deyir ki, tabin idi. Sahabələr gördü, İ onlar deyir, namaz qılmayan dey kafir sayılırlar deyir. Hətta bəziləri görsən, onların və ya geniş mütaliə etməməyin səbəbindən bu əsər fütula və deyirlər ki, Tabiin deyir ki, namaz qılmayan sahabələrdə icma olub. Ha bu da yəni, geniş fəhmə baxmamaqdır məsələyə. Yəni Allah Taala kimə ki Qabiliyyət verir, məsələləri düzgün başa düşmək qabiliyyəti geniş, ətraflı baxmaq məsələlərə və o adam dərk edir ki, bu söz hələn o demək deyil ki, sahabələr bir sahabədən axırını sahabəyə kimi hamısı icma yənişdir. Rəmullah bin ümumən söz deyil. Və gedib bir-bir soruşmuyub hamısından ki, sahabələrdən ki, sən namaz qurmə kafir sayırsan və ya saymırsan. Bir-bir soruşmuyub hamısından. Bu gəlmir odanlağılmaq. Sabzı olaraq ümumən təabələri gəlib hissəsi əksəriyyəti kafir görüb deyə. Və bu da belə deyim. Lakin kimin də şeyi ki, hamısı deyib, xəta elib, böyük xəta elib. Demilib də, necə xalban gətir öz hesabında deyir ki, görməyənlər o Müsəlman sayanlar olur. Bu radiyallahu anh. Müsəlman sayır, namaz görmür. Bu başqaları nə qədər? Sabzı olaraq belə deyirəm, başqa bu Savasızlıqdan olur bu və bəzən başqa məqsəd olur insanda belə rivayətlərdən, sözlərdən istifad edirlər. Ümumiyyətlə, mən bir şey qeyd edim. Belə hallar bizim yəni, bu söhbət, ümumiyyətlə, yəni, qardaşlar danışıblar, dəfələrlə danışıblar, məsələ izah olunub. Kimə ki, Allah taala rəhm edir, o insanı ki, bizə alimlərdir, yəni, bu söhbətlərə düşmüyüb illə mən Allah. Allah taala rəhmət etdiyi kəslərdən başqa. Bu söhbətlərdə batırlar insanlar. Görürsən, gəlib İslamı indi gəlib, danışdığı söhbətlər bular lancaq, belə ağır söhbətlərdir. Məsələn, hansı ki, alimlər müəyyən səviyyə çatandan sonra bundan danışırlar və el-məhlik. Bu söhbətlər də maraqlanmaq yaxşı deyil hələ ki, əvvəl-əvvəldə. Çünki şeytan belə şeylərdən istifadə edir və səni xeyirdən saxlayır, xeyirdən. Yəni, başqa şeydən maraqlansan, Başqa şeydən məşğul olsan, sənə üçün daha yaxşı şeydir dünyan vaxirə kimsə. Belə məsələlər unudur səni, özünlə məşğul olmadan. Ona görə belə şeylər buraxın kim ki, onun üzərinə. Allah bilir az işlə. Xulası səhəbələr icmə eləmirlər. Səhəbələr icmə eləmirlər. Və onun cələ, Şeyhul İslamı qeyd edin. İbn-i Teymiyyə rəhimə Allah deyir, Kəsirun minəl fukaha. Təsəvvərdə fəqihlərin d Fəqihlərin əksəriyyəti. Fəqihlərin, yəni əlüsünə fəqihləri. Fəqihləri müsəlman sayıb. Və gətirir orada İmam Malik, İmam Şafiə, Abu Hənifə, İmam Əhməd, məşhur reyində. İmam Əhməddən məlumdur ki, nərək var. Lakin Mughni-də İbn Qudamə Əmbəlifkidir orada, kitabda. Deyir, İmam Əhməd bu görüşü üstün sayırdı. Müsəlman sayırdı. Namaz qılmayanı və bu reyonda Məşhur idi, üstün idi. Hətta İmam Əhməddə. Allah aləm, səlavə olsun. Qeybətin böyük günah olmasına dəlil ayə Quran-ı Allah dağla buyurur, böyük günah olmasına ayə. Lə yəxtə bə'dukum bə'də, əyyəhibbu əhədukum ən yəqulə ləhmə əxiyhi meytən. Bir-birinizi qeybətin etməyin. Siz istəyərsinizmi bir-birinizin ölürkən ətini yisin. Ölü əhti yemək haramdır, böyük günahdır. Yemək, böyük günahdır. Dəlildir ki, qeybət dəyilmək böyük günahdır. Bədə. Bədə bircə, səhəməndə biləmədir, buramda ayət üçün görəmdir. Bədə səhəmədən səhəmədən, iman dətlərin və ahirət günlə gələyətlərinliklə inanan ki, salih, və salihəməndə biləmədir, heç bir qorxusu olmaz. Bədə səhəmədlə bağlı, heç bir qorxusu olmaz. Ənəvələ də tox, çox Qardaş qeybət edirəm şəxsinin günahlarını qeybət edən üstünə duşur. Bu qısa etdim. Qeybət edənin günahları qeybət edən salavatları gəlir. Yəni. Va, Səid bəy, bəli bəz. Haqqına gedir. Baş pir qəbrin neçə nəfərdən boy ola bilər və arasında nədir fərq olmamış? Bilmirəm bunu, qardaş. Amma. Xəzir səsuvar. Hər bir uşaq da dünya gələndə müsəlman kimi gəlir, bəli. Quran oxuyan hazırdadır. dünyanın istəmlər nöqtəsində. Dünyanın istəmlər nöqtəsində. telefonda bir ağ sorğular varsa ona dəyməyə bilməyən yəni ayağına dəyir o məbumat çərşənbə günü çay yox problemməçiəm yoxdur baba qardaş qarətə gedib ha oldu yox lazımdır lazımdır elədir elədir elədir elədir elədir quduz it. İti öldürməyə vəladışlar. Quduz it. Buna Allah bilir. Qardaşlar, səhih odur ki, Allah halına mənə gəlib çatana görə necə şəhkilislam deyil, cumhur rəyi idi. Oxumaq olmaz Quran təslim aparmaq ola bilər hərsə. Əl, əl tutma ola. Əldən. Aldı qopardı. Əl əl Həriflər oxumaq olmalı qardaşlar, <gülüyor> yəni məsələdə cüz ixtilaf var, allah ələm, bəzi anlar caiz görürlər, dəslimasız quranı oxumalı, Allah-u ələm, şeyhülislam <gülüyor> bin teymiyyə <gülüyor> görmür, Şeyx bir görmür. Zikir, zikir, cümhurun rəyidir, cikirdə yoxdur ixtilaf, cikir <gülüyor> hər halda etmək olar, dəslimasız da, hətta qusul olmasa da belə, qula asmanında Qul bir problem yoxdur, icazəlidir, Quran üzdan oxumaq olmaz, dəstəmazsız. Yəni bə oxumaq baya. olmaz, yenə deyirəm, ay qardaşlar, oxumaq olmaz, bu ixtilaflıdır. Bəzilərmər deyirlər, olar oxumaq müstəqil. Toxunmaq də olar, də dəstəmazsız. Ola. Amma ixtilafdır. İndi notlarda bir şey var Əsiz soruşucu, oxuyunmaq. Quran durmaqa zikri, bir də ki, alimlək kurasının iki mələlində var. Oxumaq olar da, yüzdən oxumaq olmaz, əzbərdən olar. Əzbərdən rahat olar, üzründən olmaz qardaşlar. Haba ağızdan çıb rahat, rahat, rahat, ağızdan rahat. Quranı açıb oxumaq cümhurun rəyinə görə olmaz. Şəxalban dil olar misal üçün, Quranı oxumaq dəstəməsidir. Yəni, eşsəz belə narahat olmu, yəni, diyen nə var oxumaq olar? Sadəcə olaraq, Şəx Cumhur rəyə görəyə, olmaz. Sən qardaşıqma soruşdun. Ama mı? orada bir dənə <gülüyor> özü istəyəm, yəni qardaşım. Oda bir məsələ var ki, sahabilərə gələndə o vaxtı kitab yox idi. Yəni kitab sobadan... Yəni fərq orada cüz yəni. Yani. Yani kitab olmasa da hətta qaldırmır e, hükmünü. Olmaq. Yox idi deyə oxumurlar. Həni yani çıxmır oradan. Yox, kitab yox deyiləm ki. Kitab yox. <gülüyor> Amma <gülüyor> <dersi> dəstəməsə <masayı> oxuya bilərəm <gülüyor> Rahat. Kitabdan olmaz. <gülüyor> ha, <gülüyor> Qur'anda məcaz ümmetdə yoxdur qardaşlar. Mən bir şey qeyd etdim. Nə Qur'anda, nə peyğəmbər sallallahu alayhi və sellem isə hadislərində və nə ki ərəb dilində səhir vəhayə görən yani şey Xulistan bibi demədi, yoxdur məcaz. Kim necə ki Qur'anda məcazı var, xəta elib böyük. Sadəcə olaraq hətta ərəb dilində yoxdur. Ərəb dilinin özündə yoxdur məcaz. sadəcə olaraq bu söhbət məcazdır. Məcaz həqiqət olmayan bir şey. Həqiqət olmayan bir şey yoxdur Qur'anda. Sadəcə olaraq bu gəldi, çıxdı İslam əqidəsinə təbiinlərdən sonra. Təbiinlərdən sonra gəldi və səbəbi oldu çıxmağına. Məcaz deməyə səbəb oldu. Allah dalanın sifətlərini inkar etsinlər deyə. Rahat idi inkar etməyə. Məcaz adını verib. Təsəvvür eləyin, məcaz söhbəti çıxdı, özlərinə verilə tərif yox tərəfində. Məcazın yox bu günə söz çıxartdılar məcazı. Verdilər tərif. Və et, tətbiq etdilər Allah da ayələrinə, sifət ayələrinə. Allah da o ayələrdəki öz sifətlərinə danışır, dedilər, bütün hamısı məcazidir. Deyəndə ki, məcazi nədir? Deyil, həqiqə olmayan bir şey. Məcaz isti'məlu ləf bi qeyri məhud yələhu tərifidir. Ləfsi, Quranda olan ayələri və ya haradasan. Qoyulduğu kimyə başqa mənada işlədmək. Və buna səbəb oldu Allah da olan sifətlərini, İncil üçün. bir də təkrar edirik. Axtarsan yoxdur. Məcas sözünü nə sahabelər işlədib, nə peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem işlədib, nə Allah təala Quranda işlədib, nə ondan sonra. Ondan sonra bəzi firqələr çıxdı və səbəb oldu. Necə ki səbəb olub, misal üçün Allah təalanın ərşdə olmağını, ərşə inkar etdilər. Allah təala bir Er-Rahmanu alal arşə istawa, Rəhman ərşə yüksəldi. Görsən, istivanın E, mənavə edilər. Dedilər, yüksəlməyib, hökmə altına alıb. Və ya ayət, hədislərə dedilər ki, Allah-u enir hansı ki, dünya səmasına. Dedilər, emmir Allah-u Teala, rəhməti enir. Nə var, nə var Allahın emməyini inkar edilmək üçün. Və Ər-Üslünə bunun müqabilində, bu şübhələrin müqabilində məcbur olub e, e, dedilər ki, Allah-u enir, zatınla enir və ya Allah Taala yüksəlin zatı ilə yüksəlir. Yəni bunlar bu sözlərlə belə baxanda işarəmi olmaz. Allah Taala enir zatı ilə. Lakin səbəb olur. Əslində bu ayələr sahabelərə enirdi, sahabelər gəlirdi hədislərdə həmçinin. Bir dənə sahəbin ağına gəlmirdi ki, ey elan edici, Allah Taala enir, zatı ilə verir. A məlum idi hər şey. Allah Taala enir deyəndə nə demək istəyir peyğəmbər sallallahu ya Allah Taala hər şey yüksəlir yəni, bunlar hamısı e, bir mənalıdır. Və sonradan İslam böyəndə, İslam o əqidələr ki, çıxdı 2-ci əsrdə, 3-cü əsrdə və görürsən ki, şübhələr çıxartdılar özlərindən və ə, əli, haqq əhli də bu şübhələrə cavab vermək üçün görürsən, bəzi terminlərdən istifadə edirlər, hətta ki, bənilmir. Yəni olmaz və buna səbəblər ol. Xülasə odur ki, Quranda məzhar yoxdur, nə sünnədə, nə də ərəb dilində al-sahih. Zahir vahidə görəndə Şeyxül İslam bitti deyir. Qətiyyən, qətiyyən. Ona okay. görə icmanın iki dənə növü var. Amma icma var ki, oradan çıxmaq olmaz, onu icmadan eləmiyiblər. İkinci icma odur, odur ki, icma olmuyub, amma deyirlər icmadır. Var bu cümə istillah. Bu icmada çıxanlar olur misal üçün, bəzi əhkəmlarda icma olur. Qalakın sonra çıxıblar, bu icmanın ikinci növbəndəndir. Sahabələrin icma etməsi, yenə deyirəm, ordaş, ola bilməz. Sahabələ icma etsin hansısa məsələdə yekdil rəyidir. Birdən axırıncıya kimi desin, sonra kimsə ona cürət edib çıxsın. Belə demək e, alimləri tənqidməkdir. Tən eləməkdir. Tən eləməkdir. Yenə yəni, bu yaxşı söhbətdə namazın məsələsində e, demək ki, icmadır. O alimlər ki, Məsulman sayib, onları tən etmək tənqid etmək salimi. Hə Bu anlamda deyirsən, icma edib, Əbu Hanifə çıxıb icmada qutarıb yetirir. Tənilmək də o zaman. İmam Əhmədə və kim görüb o, o, o alimlərlə bir müsahimə olaraq tənilməyə yol olmaz. Cümhur əksər Əbu ideyası Belə çox az olur qardaşlar, nadir hallarda olur bu. Cümhur əksər alimə bir sözü desin və az hissəsi əksini desəyim və bu az hissəsi haqqı olsun, bu çox az olur, əhkəmlarda olur ki, məsələlərdə, belə amma olmur, yox, əqqədə xüsusən olub. Amma olur, belə çox nadir hallarda olur, arası təllib yəni bu. Quraqda bir şey var, Allahın içindən yapışmaq, o məsələyə qətlir ki, və bu məcazdır, o məcazdır. Bildiğim, o, bildən, o deyil, yəni, bu qardaşlar, məcaz, var məcaz, var əsəlib arab belə bil elmi var. Ərəblərin üslubu, danışma üslubu. Bu var. Ərəblər Ərəbən də var idi. Ərəb danışırdı da. Ərəblərin də üslubu olub. Amma məcəzə niyə olmaz? Məcəzə sə özünə verilmişsən tərif. Bilinmir, əslində harlandı. Yoxdur belə söz Ərəblərdə məcəz. Ərəblərin deyəndəki məcəz bilinmir. Sonradan çıxıb. Kimisə sübut etsə ki, səhabələrin vaxtında, o vaxtda olan şairlər misal üçün, ya, hansısa bir nəfər o vaxt Vəhnazulov onda bu sözü işlədib, deyərəm hə. İşlədib, baxaq görək nə məna ilə işlədib. Neynib ki? Yoxdur. Sonradan çıxıb. Ağırda şəffaf yənnə. Lazım soraq. ha. Belə oların nəzihlər. Hansı ki ayaq belə iç üzət bular ola. Bəzə yox təbii onda bəzi anlayaq deyim. Eləsə də olardı. Yəni olar qardaş. Yəni bu qan mən şey deməyim, o yəni tutmayım qan döyə. İvur çükmüdür ya, kimi məşi qan döyür. Edək çoya bəki çükmüdür. Çəkmək olar sağ ol. Ağam, kim kəsdiyi? hə. Kim kəsdiyi? Almaq olar, kim kəsdiyi olmaz. Müslüman ola bu şəkil olması. Üsso qardaşlar. Allah təala işi faydalananlardan istinə vasıl olar. Onlara